Close to you. Hát mondjuk, ami, ami, ami az akusztikáját illeti, az ég és föld. Kilárt? Még akkor... Jó reggelt kívánok ma a 2021. február, ha a Vállila gőzöm van. Tudom, hogy hétfő van, és azt is tudom, hogy a jövő héten ilyenkor már március lesz, és azt is tudom, hogy amikor pénteken befejeztem a Keifejancsit, akkor minden egészen másféleképpen szólt, mint most beleértve a fejhallgatóm, a helység. A stúdió Budáról Budára költözött. Arra kértek, hogy az ég egyet a világán, tehát hogy fogjam vissza magam minden működik, csak kicsi idegentet. Úgy vagyok vele, mint az űzike anyukája, akinek az űzikéje hozzányúltak, és ennek következtében valahogy elvesztette a gyermekét. De nagyon igyekezni fogok. Önök esetleg, ha beszelfonálnak 061 900 168 költözés után, mondjuk egy lakásból lakásba költözés után mennyi idő kellett ahhoz, hogy az új otthonukat otthonosnak érezzék? Budai otthonunkra cseréltük, és miután azért ez nem volt egy kis vállalkozás, ennek következtében én megfogadtam azt a tanácsot, hogy a mai napra ne szervezzek semmilyen extra programot, így többé-kevésbé a belakással fog telni az idő, ami nem egy aktív tevékenység. Zene fog szólni, időnként valamit mondok, mint általában, és nagy kérdés, hogy Önök úhajtának-e venni a műsor elkészítésében? Ha akarnak, azt azzal tudják kifejezésre juttatni, hogyha felhívnak a telefonon. 061 9 168 Nem telt el olyan nagyon-nagyon hosszú idő, de az előző helyszínhez nagyon hozzánőttem, nőtt hozzánőtt a szívem, vagy hogy mondják ezt magyarul mindent elkövetek annak érdekében, hogy de ahhoz idő kell. Maga a munka leköt, holnaptól már lesz előre megbeszélt riport. Ma, ha van hozzá kedvük, akkor kiteltnek magukért, hogy milyen ügyben elképzelésem sincs. Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, Péntekem kilenckor váltunk el, szombat kilenc, vasárnap kilenc, hétfő, mindjárt 7 óra van, eltelt 70 óra, mivel telt? Senki sem láthatott minket, mert sűrű a nádas. Szerelmes voltam és fájt volna annak a lánynak az igazság. Azt mondtam, nem vagyok házas A nyaralás száll Sok emlék visszajár azt látják, hogy beszélek, de azt nem hallják, akkor a helyekhez beszélek, akik egyébként többé-kevésbé pont úgy viselkednek, mint önök, nem nagyon adják tanuljelét annak, hogy hallgatnának engem. A belakás percei, és tartok tőle, hogy a belakás percei a belakás órái lesznek. Én nem fogom forszírozni azt, hogy önök telefonáljanak, mert mégis telefonálnának, hogyha nincs hozzá kedvük. Én egyelőre szokom a környezetemet, és igyekszem lazán is oldottan viselkedni, de nekem nem erőségem az, hogy oldottan és lazán viselkedjek, ha egyszer nem vagyok oldott és laza. Ha önök telefonálnának, valamit javítan a helyzeten, de nem fogom forszírozni. 061 911 -168, ma február 22-én, most már látom, hétfőn, 5 percre reggel 7 óra után. Köszönöm a segítséget. Gyuragyát. Hát először is azt szeretném mondani, hogy az előző stúdiód is tökéletes hangminőségben mindenkit jól produkált, és ez is, de a költözést akartam elmondani, hogy nekem legutoljára három évvel ezelőtt volt költözni valóm, és az első éjszakát úgy rendeztük be, hogy, hogy minden úgy maradt szint, tehát nem tökéletesen rendeztük be a házat, de Két napig folyamatosan húrszoláztam, költöztem mindent, húrtam a falra, és mindent igyekeztem úgy letenni, hogy ahogy aludni fogunk, meg ahogy felkelünk reggel, az lehetőleg már olyan legyen holnap után is. De azt álljál nekem, hogy neked mire van szükséged ahhoz, ha egyáltalán ez megfogalmazható, hogy otthonosan érez magad, hogy tudjad, hogy hol van a villanykapcsoló, hogy sötétben is ki tudjál menni a WC-re. Én legutóbb például voltam egy olyan helyen, ahol a WC ajtót, vagy a fürdőszoba ajtóját nem lehetett rendesen kinyitni, és ennek következtében az ember vagy az ajtónak ment neki, vagy az ágynak, nem volt ideális. De azt kérdezem, hogy mi az, ami által neked otthonossá válik valami beleértve? a saját kamionodnak a belsője, ami mitől lesz e, e, otthonos, hogy ott van a kedvesednek a fényképe, a lányodnak a fényképe, vagy mitől? Hát ebben nagyon őrző vagyok az ágy, de mondhatok egy tapasztalatot, mert akivel együtt első éjszakánkat töltöttem az asszonyom, neki pedig az asztal, amin ebédlő, asztal, amin enni fogunk. Ő például havarabb kiválasztotta, mint a házat, amiben költünk. De ilyen a kamionba pedig az ágy, amit egyből rögtön rendben rakok, ahogy elindulok az alvások készülődni, az az első, hogy az rendben legyen, utána nálok neki csak vacsorázni. Azt értem, de az valójában a komfort fokozatodat a létre. Mitől válik otthonossá az a kajut ha egyáltalán bármitől otthonossá válik? Igen. E, apró személyes tárgyak, amik úgy keletkeznek, hogy például találtam egy órát, amit szívesen nézegetnék, ezért ide a műszert és akkor az olyan, hogy az csak az enyém, az otthon sincs, az csak itt van. Vagy például csináltam egy tőnyeget, ami fű, olyan, mint hogy csak fű kinőtt volna a kabinban. valami kényelmek és kellenes. Ami máshol nincs egyébként, nem, nem terveztem én ezt, és nincs kitalálva. Otthon egész máshol otthonos, otthon például képek a falon. Amikor azok a helyükre kerültek, akkor azt mondtam, hogy nap kész van, van, rendezve a ház. Ez persze nem az első nap volt, de már az első nap is került a kép a falra. Olyan kamion, mint amivel te közlekedsz, az egy mennyire szokványos kamion. Ezt azért kérdezem tőled, mert nekem mindig súlyos lelkismeretfordulásom volt, van, lesz, amikor elmegyek japán gyártmányú autó mellett, anélkül, hogy felismerném, és ilyenkor mindig arra emlékeztetnek, hogyha az egy élőlény lenne, akkor súlyosan megsértődne. Hát ez személyes vitany valóban beszélgetem meg. Az minden kell este, kell. amikor Ezt mind elvállal. kell, Az is kell. Tehát elnézést, de az, van, az nem véletlen. De, de elnézést. Aha. Az... Elnézést. Ja. Tehát van olyan dolog, ami a tiéd, van, ami az enyém. Ha arra kérlek, hogy azokat ott hagyjátok béké, jó? Kavalyan mondom, tehát elképesztő dolgok zajlanak itt. Igen? Figyelek. Hát uh, személyes viszonyom van a járművemmel megsimogatom, amikor tőle, Égen, Én is meg, meg szoktam a olyankor, amikor, amikor ez bekövetkezik. Igen, igen. De előfordult meg? Egyébként, egy, hogyan? Előfordult. Erben, nem, hogy elmenti mellette. Hogy ö, elnéztem, hogy nem ő az? Nem. Nem. nem. nem, azonnal tudom, hogy hol van rajta egy horpadás, egy karcolás, miről ismerem Én is, is tudom, de hát mondjuk sötétben nem látod a horpadást vagy a karcolást. Hát nagyon személyes viszonyban. Egyébként egyszer tényleg elmentem mellett egy kollégáméhoz. <gül> Akkor megnyugodtam. Hol vagy? Ez előfordul. Hol vagy éppen? Most indultam el környéről Angliába megyek, és még csak a Pantafen. A a, a lesz. Elvitte a szél a hangodat. Köszönöm, Józsébe telefonáltál. Más is teheti ezt 061 111 168. Figyelek a van. A trükként, sét szót, sét szót. Ezt nem kérjük! 111-168 bármilyen témában. Én szokom a környezetet, és miután önök nincsenek ahhoz hozzászokva, hogy én szokom a környezetet, semmiben nem tudnak megzavarni. Bármi, amit megosztanak velem, csak növeli a komfortfokozatomat. fokozatomat. Takarítani álltam volna neki, hogy nem hívott volna, de egy nagyon jó tett egy telefonált. Figyelek. Akatos István vagy a reggelt. Jó reggelt! Megálltam az üvözvölgy úton, hogy a Pannon a Filmstúdióba bejöjek, mert hogy emlékeim szint, itt van a stúdió. Volt. És azt mondták, hogy nem. És azt mondták, hogy ma nem vagy itt. Igen, mert egy. költözés történt. Pedig otthon azt akartam tenni az első napodat, azért álltam meg a kocsikat. Hát igen, de itt kéne otthonossá tenni, ez pedig ahhoz képest 18 km-re van, vagy 15-re. Puff, neki ezt nem okay. tudtam. Na, de nagyon rendes, hogy most milyen ajtónyi korogépen? E, a nagy ajtó, hogy most a nagy lépcsőre menjek, ami azt is, hogy útom egy már le. Én azt hittem, hogy csak egy másik helységben. Nem, szépen. nem, nem, nem. Én azt is megértem, hogy ide jöttünk, mert ez kvázi egy ilyen otthon, tehát ez az egy bérlemény volt, ez meg tudtommal nem az. Igyekszem csak olyasmit mondani, ami miatt nem éri szó a fiala elejét. Um, de az a, portás agyit... egy, a, a portás kicsit furcsán nézett, mert ő is volt, hogy ő csak annyit tud, hogy van nincs itt a fiala, semmit ezek nem tud. Igen, pedig én nem nagyon találkoztam a portással, mert ott két bejárat volt, volt egy fölül, és volt a főbejárat, és én az első alkalommal a főső mentem be, és mintha ezt miattam nyitva hagyták, én örökké azon közlekedtem. Ráadásul ahhoz a helyszínhez nekem emlékeim is fűzöttek, mert a Reggel című műsor száz évvel ezelőtt, 1992-93, ha nem is abból az épületből, de annak a kertjéből ment, és Aha. hát ott egészen ideális körülmények voltak, tehát ott, ott, ott olyan stúdió volt, ami mint a rádióban volt, hát meg maga az épület is gyönyörű, azt te is láttad. Igen, ott, ezt akartam mondani, igen, nagyon szépen a Tehát az, az, az, az valami egészen fantasztikus. A másik fantasztikus meg te vagy, aki azt gondoltad, hogy én ott vagyok elveszve, én egy másik helyen vagyok elveszve. Na, további szép napod akkor. Áruld el nekem, hogy én otthonos vagyok, mint a szónak abban az értelemben, hogy sokszor előfordultam az irodádban, de neked az irodád az fontos, hogy otthonos legyen? Vagy neked mitől otthonos valami, ha egyáltalán létezik ez a szónálat, hogy otthonos? Nekem fontos, és szerintem te látszod is, hogy ezt a van, azt, Így van. Igen. Meg a személyes tárgyaimat ott tartom. Milyen gyakran Na. vagy ben most? Hetente egyszer, max kétszer. Homo Fizba vagyunk, amikor csak lehet. És a Homo egy tízes skálán mennyire működik ahhoz képest, mint amikor bejártak az emberek? Mondjuk úgy, hogy 7 plusz-minus 2. 7? 7 plusz-minus 2. Most hadd kérdezzem. Neke... Az... Igen? Igen, Figyelek. Ami azt jelenti, hogy van, aki, aki a 7-esnél is rosszabbul, de van, aki egy kicsit jobban érzi magát a Homo Fizban, és hatékonyabban tud képzelni. A vállalatbevételén érződik-e a home office, hogy vagy a bevételén a pandémia érződik? Utóbbi. A home office nem érződik rajtam, az embereknek a, az elsigázottsága érződik, a, a, mert, nagyon, mert nagyon sokan vagyunk, akik nem délután 5 -6, -6, 6 dolgoznak, mint a pandémia előtt időben, hanem akár este 10-11 is. Tehát otthon vagy, és akkor összefolyik minden. A bevétel az nő csökkent, vagy... Csökkent. Sökkent a bevétel, de nem számot terülen, mert sokfajdi üzletágban vagyunk, és van olyan üzletág, ahol látványosan visszestünk, viszont van olyan, ahol megnevetettünk. Mennyire várod ennek az izének a végét? Én már nagyon. Nagyon. Alapvet Én remélem, hogy két-három hónapon belül mindenki be lesz ott, hogy dolgot. Alapvetően mi zavar benne? A, a személyes kontaktusoknak a hiánya, az interakció hiánya, akkor ö, zavar az is, hogy az új dolgokban nem nagyon kezdünk bele, mert fenntartani akarjuk a megléző képességeinket. Az innováció viánya, mondanám. Sok minden zavar. Le vagyok nyűgözve, fókuszoljod bement és mit, Mitől tetted volna te személyesen? Hoztál volna egy csokit, vagy leültél volna mellé, vagy mit tettél volna? Egyébként kocsonya van nálam, mert az volt a reggelim, és be beviszem neked. Figyelj, ha nem, ne, az Andrea nem veszi rossz néven, akkor egy tündér vagy. <gül> Na, hello. Szia, Tényleg, hát, én komolyan mondom. 061 168 Amit látni fognak, az az lesz, hogy porszívózni is fogok majd a nap folyamán, meg ezt az asztalt próbálom majd egy kicsit letisztítani. Mindent elkövetek annak érdekében, hogy otthonosabban érezzem magam, de ez nem egy parancsszóra. Önök egyetlen dolgot tudnak tenni, ha hívnak, és önökkel beszélgetek, akkor viszont a kevésé foglalkozom például azzal, hogy hideg van. Ha nem hívnak, akkor jobban foglalkozom vele. Önmagában attól, hogy önök telefonálnak, nem lesz melegebb, de ha önökkel beszélgetek, akkor a figyelmemet elterelik. Ez azt jelenti, hogy én egy profi vagyok, de nem vagyok gép. Nem is hiszem, hogy jó lenne, hogy gép lennék. De ha gondolják, profi sem vagyok. 061 Jó reggelt! Jó reggelt! Azt kérdezte, hogy ki mit csinál a hétvégén. Én tegnap este meghallgattam például az interneten Márkizai Péter beszélkedését, vagy beszámolóját, mert egyedülül a szobájában, és beszél két órán keresztül. Jézus Mária! Ez á... minden hét... De figyelj, ez két ember kell. Ez a Márkizai kell, aki két órán beszél, meg maga, aki meghallgatja. De komolyan magának... Rokon... Nem, nem vég. Nem, Igen. nem, nem, nem, és nem is végig, és közben mást is csináltam a számítógépen, úgyhogy nem néztem végig. Volt, amikor néztem, de pont jókor néztem bele, Igen. mert de önnek is ajánlom, vagy, vagy másnak is, hogy egy kicsit, ezt nem tudom, hogy így van-e, de hogy, hogy így is lehet nézni a világot. Egy óra, tíz perc Megnéztem ezt külön az órát, hogy mikor szól. Erről a hatházi kontra horvát vagy nem Horváth, Tóth Csaba. Tóth Csaba, keverem a csabákat, Tóth Csaba, előválasztással kapcsolatos mizériáról beszél, hogy miért is, miért is zuglóban indítják a hatházit, és mi van ennögött. Én szerintem, hogy egy kicsit tisztábban lássuk, vagy ezt is tudjuk, ezt érdemes, egy óra tíz perctől ez a téma nem tudom, 6 maga, percig mondjuk. Maga lenyűgöző, tehát már, már fel van véve segédszerkesztőnek, de hogyha elárulná, akkor mit mond, hogy miért kellett elindítani ott a hatházit? Jó, én ezt nem akarom elmondani. Egy, mert biztos, hogy belezavarodok, mert nem sokat miért telefonáltam zavarod? még. Harcad, hát már ne. én nem tudok beszélni itt a rádióban pontosan, ne harcad, és nehogy, nehogy rosszat mondjak. Eddig hát, is sikerült. Jó, hát remegés a hangom. Egyetlen, könyörgöm. Hát egyrészt nem is tudnám megenni, mert valószínűleg messze van tőlem. Tehát ennek következtében árulja már el, mit mondott? Mi a lényege? Nem, nem, akar, nem jó, akarom. Jó, hát, hogy, hát, hogy nem, nem, nem. Hát, hogy azt hűztem le belőle, hogy hát nem egészen úgy van, ahogy a Tóth Csaba mondta ennek a múlt héten, és szóval nem így van. De mi nincs úgy? Hát ahogy a, a tocsaba, hát itt, itt az ember, én zuglóban élek, bár nem itt, itt szavazok, de azért én, ha én járok a piacra és hallom, hogy az embereknek mi a véleménye és hát nem, nem úgy van, hogy, hogy ő, őt itt micsoda nagy sikerrel megválasztották két éve is, meg, meg nem tudom hány évvel ezelőtt is. Itt minden volt más lehetőség. Itt a lehetőségek közül még mindig a Tóth voltak a legjobb, azért szavaztak rá az emberek. És ha most lesz itt egy, egy jobb, jobb ember, akire lehet szavazni, akkor rá fognak szavazni. Na, ami érdekes volt, az az volt, hogy Márkizai biztos biztosan veszi, hogy Zúglóban Tócsaba elveszett. Hát a bárkizai nevében, ha én lennék a Márkizai biztos, én is ezt mondanám, de ő most már is, újabb és újabb. Hát mert a bárkizajnak ehhez fűződik érdeke. Ez is igaz, ez is igaz, én nem akarom elmondani, hogy miket mondott, mert hallgassák meg, nem olyan nehéz fölmenni az internetes nem, oldalára. Nem, de, de engem tényleg igazán érdekel, hogy ki, most már az is kiderült, hogy miről beszélgetnek a piacon. Én a bosnyákra viszonylag ritkán járok, de ahova jártam, ott azért az országgyűlési képviselőkről viszonylag kevés szó esett. Kétségtelen tény, hogy ez most egy másik periódus, de árulja már el nekem, hogy az hogyan volt az ön életében, hogy hirtelen vagy nem hirtelen ön úgy gondolta, hogy megnézi Márki Zaj, Péternek ezt a két órás előadását? Vagy belenéz? Ez hogyan van? Félán úr, ez nem, ez nem mostani dolog. Engem lenyügezett, amikor, amikor megnyerte a polgármester választást, nem a legutóbbit, hanem azt a bizonyos egy, egy évre azt való megbizatását. Azt, azt, azt is értem. És és akkor onnan akkor... kezdve egy jó, személyes... de oldal, jó, de én más is megnézek, mert nekem nem mindegy, hogy hol élek, bár ö, idősebb vagyok önnél. És, de és, és tulaj... jó, de tulajdonképpen már több mindegy, hogy hol élem le azt a nem tudom, 15-20 évemet. Azért de nem, nem, nem mindegy, egy. hogy a... jó, jó, de igazán van, de, a, de, a, de az nem mindegy, hogy a gyerekeim meg az unokáim, főleg az unokáim hol fognak élni, milyen országban, az nem mindegy. És én megpróbálok, megpróbálok mindent megnézni és meghallgatni, úgyhogy lehetnék akár a tanácsadója is ilyen téren, mert nagyon kevés hír van, ami, amiről én nem nem Tudok. Persze biztos van olyan, de, de szóval én mindent megnézek és meghallgatok, persze addig a szintig, amíg föl nem idegesítenek, mert az egészségem azért az fontosabb. Van, amikor lekapcsolom a televíziót, mert azt mondtam, hogy ez egy, eddig volt a határ, és tovább nem, nem nézek ilyet. Meg, meg ezt az embert sem nézem soha többet, lekapcsolom a rádiót de ön, is, de megpróbálok informálódni. De ön, amikor nézi ezeket a, a beszédeket, akkor ehhez úgy viszonyul, mint egy... Tehát, hogy, tehát, mint kép lennén, mint szobám falán lennén, tehát vagy hogyan beszél önhöz ezekben a pillanatokban, mert ugye amikor én ilyen beszélgetéseket megnézek, vagy megnézek valakit, hogy ki, miről, milyen véleménye van, az leginkább a munkámmal van összefüggésben. Hazudnék, ha azt állítanám, hogyha én nem azt csinálnám, amit csinálok, akkor én ilyen kitüntetett figyelmet tanúsítanék ezen dolgok iránt. Az egyik tanulsága például az én hétköznapjaimnak az, hogy valami belül azt sugja, hogy nem biztos, hogy a legfontosabb dolgokkal foglalkozom, és nem biztos, hogy a legfontosabb dolgokra világítok rá, és most arra vagyok kíváncsi, hogy az ön életében már kizai ezekkel a beszédekkel, és ezektől függetlenül, miért is, miért is foglal el ilyen központi szerepet? Valamit értek belőle, de Isten igazából nem. Valami azt súgja, hogy ez egy pótcselekvés, de még nem tudom pontosan elhelyezni, hát nem ismerem az ön életét. Hát ő... Nem meredek a képernyőre, én közben egy rajzoló programmal ismerkedem az új laptopomon, úgyhogy közben csak a zene helyett most éppen ő beszélt. Jó. És hát en, Ennyi voltak, úgyhogy olyan... Nagyon olyan... köszönöm. Én köszönöm. Jó, Jól tehetős. Hallgassák meg. Egy, egy óra, tíz percől ér. Egy óra, tíz percől meghallgatom, de valami azt súgja, egy óra, tíz percig nem fogom meghallgatni, de ez az én hibám. Ha bárki most már tudják, hogy van, én azt se tudtam, hogy ő hetente beszél, de mint a szerdán vendégem lesz 3 8 tól 7 óra 20-tól, 6 háziákos, ennek következtében hogy minél sokoldalú oldalú beszélgetést lehessen folytatni velük, ennek következtében meg fogom nézni 1 óra 10 perctől. 061 911 -168. lenyűgöző, hogy Törődnek velem, és telefonálnak, és segítenek nekem itt a domestikálódásban, ha egyetlen van ilyen szó, talán van. Én ismét fölállok, mindig neki kezdek annak, hogy letakarítsam az asztalt, ha telefonálnak, akkor megint vissza fogok ülni. 061-9111-168, bármilyen témában. Yeah. Uh -huh. a nincs ez a bár, bezárva már Zöld ember, narancs parázs, zöld, zűrlök, a Olyan már, mint aki helyből távol, Mr. Honnan, Lady Báll Színes filmek, színe oldal párholy, állatmenhely ember. Nem normális Legget. Jó reggelt! Györgyös vagyok! Tudom, Először. Először is jelezném a, jelezném a műszaki kollégáknak, hogy Facebookon nincsenek fenn. Reggel 3-4-7-kor indult az adás, de 5 perc után me, megszűnt. Én most felmentem a 168 órára, utána úgyhogy most ott nézem, Facebookon továbbra sincs. Egyért nagyon klaszta a stúdió, e, és olyan kicsit sztárszekes. E, annyit akartam egyébként mesélni, Egyrészt a Star trek azért én... nagyon jó, amit mond, mert a Star Trek az nem az én sorozatom. De végül is, ha nekem szereplő a Star, a Star trek az nem tudom még eldönteni, hogy annak örüljek-e vagy sem. de igen. De szuper, nekem tetszik, nagyon Jö. klassz a dizájn. Egyrészt, ami pozitív az, az hogy életembe összesűzöttek a kakossígát és csodálatosan sikerült. Másrészt, meg szombaton este megnéztem az Emiliát, nem tudom maga belenézette, én azért néztem meg, mert mondták előzetesben, hogy a gálvölgyi vendéket. Mondom erre kíváncsi vagyok, mert gálvölgyit az utóbbi időben nem nagyon lehetett hallani, vagy legalábbis én nem hallottam. Hát kicsit szerintem úgy éreztettem magát, mintha eltévedt volna, és hogy régi heti életesben lenne, el próbált poénkodni, ami vagy őt, vagy nem őt. Bent volt még a puszta Erzsébet, a Mihályi Péter, azt hiszem igen, és a, ki volt a negyedik éves mentom, Na mindegy, a lényeg, a, a, az a lakom, azt hiszem, és uh, valami egészen elképesztő volt megint a műsor, és uh, komolyan, talán éppen azért, mert hogy a Gál Völgyi Bent volt, aki én a továbbiakban is inkább humoristának tekintek, mint színésznek, talán nem civilnek, Valahogy az egésznek egy olyan karikatúra jellege volt szóval az most egy dolog, hogy maga onnan vettetesen hiányzik már régóta, meg az egész, egész accikiz, amit maga képviselt ott, de, de valahol én úgy éreztem, hogy már ő, ő maguk se veszik ezt komolyan, szóval, szóval ami, amiket inkább már szánalmas már volt szóval a puszta jelzébet, aki egy orvos, azon kívül, hogy immunológus, én nem tudtam, hogy nekem kell ez a spektrítással ráadásul, de, de azon kívül, hogy politikai meggyőződésből mondott mindent ő is, tehát nem mint orvos, az Emília nagyon szép volt, meg kell mondani, hogy nagyon szép nő, tényleg, jól meg van csinálva, de, de szegény az ott, ott, ott csak ült, és, és mosolygott, és, és a többiek meg Hát nem tudom. Szóval én azért kíváncsi elnék, magának biztos semmi kapcsolat nincsen az ATV-vel, hogy bárki mondanám valamit erről, de hogy ezt meddig fogják még így húzni, és hogy ennek van nézettsége, arra azért nagyon kíváncsi elné. Ezt tudok önnek válaszolni. Egyrészt azt tudom önnek mondani, hogy nagyon fura dolog. Uh, hogy napirendre tudtam térni fölötte. Ugye én annak idején, amikor szerelmi bánataim voltak, akkor konkrétan ki kellett hagynom azokat a környékeket, ahol a szeretett nő lakott. Uh, és hát hasonló. Ez komoly uh, ez? Uh, kedves. Hát uh, volt olyan periódus, amikor Budapestet össze-vissza kellett átjárnom, mert bizonyos kerületekben nem tettem be a lábamat, vagy bizonyos környékekre mm. viszont valóban el kellett jutnom, és ezt nem volt könnyű megoldanom. És ugyanehhez ugyanilyen volt, uh, vagy nagyon sok szempontból, ahol hasonló volt a munkahelyváltásokkal kapcsolatos uh, uh, utóérzelmi életem, ahol szintén bizonyos dolgokon vagy át kellett uh, ugranom, vagy ott, ott egészen másféleképpen ment ez a fajta belső tiltakozás, de... Én leghosszabban a, a civilapályának az előzetesét láttam civilapályámból, amióta én eljöttem az ATV-ből, összefüggően egy percet nem láttam, és megmondom önnek őszintén, hogy nem is hiányzik. Nagyon érdekes, vagy nem érdekes, hogy végül is azokkal az emberekkel, akikhez kötődésem volt már korábban, és részesei voltak a műsornak, azokkal nem találkozom, és jelen pillanatban azt gondolom, hogy nem fogok találkozni az életben sohasem. Tehát, se keresik magát? De, de, de keresnek, de nem beszélnek. Tehát nem veszem fel a uh -huh. ne, Nem tudnak, én egész egyszerűen azt érzem, hogy nem tudnak mit mondani. Tehát Szakonyi Pétert én ismerem durván, mit mondjak önnek, hát több mint 40 éve. De nem tudom elképzelni, hogy mi tudna nekem mondani a Péter az ügyben, hogy én bármit is beszélgessek vele. Számomra megszűnt létezni. Nem azért, mert elment, bárki elment egy ilyen műsor, ezért ez nem egy olyan fokú személyisértés, amin az ember ne tehetné túl magát, de az, hogy én hozzám soha sehol nem jutott el az, hogy ezek az emberek szóvá tették volna, csak egy mondat erejéig, hogy örülnek, hogy itt lehetnek, de sajnálják, hogy olyan személy változás áll. Be, tehát mint akinek kicserélik a foteljét, és azt mondja, hogy jé, hova lett az előző? Én, és ezen el, nem tudom, tehát ezt se a rangos esetében nem tudom túl tenni magam ezen, se a szakonyi esetében nem tudom túl tenni ezen, se a zamecsnik esetében nem tudom, nem is nagyon akarom. Tehát, hogy mondjam, inkább arról van szó, hogy amikor szükségem volna valakire, vagy esetleg pont rájuk a szaktudásuk, az ismerettségük alapján, akkor egész egyszer át kell őket ugranom, mint ahogy annak idején bizonyos hát, kerületekben nem mentem el. Ugyanilyen érzésem az ATV-vel Nincs. tehát amikor néztem a legutóbbi csatot róna jegonnál akkor eh, annak az első fel az kifejezetten tetszett, a második fel az szakmailag már el lett rontva, de nem volt bennem olyan, ami egyébként plusztartalommal bírt volna, abból adódóan, hogy én valamikor dolgoztam ott. A vendégek kapcsán van ilyen érzésem, és még egyszer mondom, eh, a krug kapcsán sincs. krug nem ismerem. Tehát eh, nekem eh, nem lehet eh, szakmai társam az, aki beleül egy műsorba, anélkül, hogy bármit is mondana a változásokáról, az nem létezik, az egy gép, én pedig gépekkel nem ismerkedem. Tehát az ő, az ő személy a számomra egy ismeretlen valaki, és sohasem lesz ismert. Ha szembe jön velem, azért nem fogok neki köszönni, mert nem fogom megismerni. Ami pedig a magát a csatornát illeti, abban, abban, abban ilyen nincs. Az, hogy az emberek így viselkednek, és, és nagyon örülök annak, hogy én ezt megengedhetem magamnak, tehát hogy nincs... Tehát, hogy Igen, ehhez meg... el kell érni egy bizonyos életkort, egy bizonyos ezziszenciát, a... szakmai tudást, mindent. minden, ezt nem és meg akárki. És hát, egyszer, kezdő, egyszer mondom, Lagos Katalin, mi bejártuk Tolnát, Baranyát, egy nagyon cizellát és nagyon érdekes kapcsolat, hosszan tudnék mesélni róla, véget ért. És ennek következtében az összes szépsége és csúnyasága megszűnt vele együtt. Kicsit húzza magával a férjét is, még nem húzta el teljesen, de lehetséges. A Fridmannnal se könnyű. Többiekről nem mm. tudom, tehát én nem tartom számon, hogy kik vannak vendégek, de tudom, mit akartam mondani, a nézettsége az egészen kiváló. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy abban Kurálk sem... Kurák az emberek, de szerintem nem... Én, én most, most ott ragadtam, levallom, tehát most kivételesen én néztem. az első olyan azás volt, amióta maga onnan elment, hogy, hogy most az mind a három kis szemesztert végignéztem, vagy részt, de de de csak szörnyöködtem végig igazságos szerint. Nem szoktam, nem szoktam nézni, és, és van, van helyette sokkal több mindenféle, amit lehet nézni. Csak, csak úgy megint megállapítottam, most azt mi nem az de hogy, hogy egy kicsit, egy kicsit nagyon közélettel foglalkozó emberként, meg aki, más sokszor mondtam, hogy havasedik idején is néztem, mert, mert jó, jó műsorokat árultam, szóval, amikor maga hozzá kell, hogy megtalálne. De valami... valami nem már mi egész szendőbb, mert jó, mondjuk én időnként egy homofit most, most, most már ismét ha, egy igen? munkat, azt tudom önnek mondani, ami a leginkább elárul valamiről valamit valaki kapcsán. Nincs szombaton 7 órakor olyan érzésem, hogy jé, valami hiányzik az életemből, és akkor rájövök ez arra, hogy... tehát nincs ilyen. Nincs ilyen. Ez hát, az szó, hogy nem klassz, azt nem tudom megmondani, köszönöm szépen, hogy hívott, mert ezt, ezt, ezt ez, ez, ez csak tényként tudom rögzíteni, nincs bennem ilyen. És ha netám szörfölnék pontosan 7 és 8 óra 20 között, és rámennék az, a műsorra, ami szerintem már előfordult, nincs bennem olyan jellegű rossz érzés, mint a milyen módon annak idején sok-sok évtizeddel ezelőtt bizonyos környékeket nem látogattam szerelmi bánat idején. 061- jó reggelt! egy. Jó reggelt! Remélem, adásban vagyok. Abban. Én is jó reggelt! Előjönök az új stúdiódnak. Én meg meghallgattam egy nagyon érdekes dolgot. hét végén a Gona Gábornak van egy sorogata, és most én nem tudom, segítsél, ő ilyen hihetetlen dolgokat, 7000 életben változott meg, és ennyi me a tud mondani az ő múltjával kapcsolatban, hogy ő hogy azt mondja, hogy én ilyen voltam, és, és, és megszaggatja a ruháját, hogy úgy mondjam, hogy ő, ő ilyen ideológiát képviselt, és olyan okosan és olyan tárgyilagosan beszél, hogy egyszerűen hogy ledöbbentem, és ugyanakkor összehasonlítom a bíróval, akivel leállt a, a, e, ellentéki összefogás, csak azért, hogy hatalomba jusson, és ugyanannak a pártnak volt az embere. E, érdemes meghagadni a vonagágot ezt is, és minden tévét, amit mond. Az egyik, amit e, hétvégéhez is hozzá tudnék tűzni. A másik, hogy viszont nagyon tetszett, nem nézek most már én se ATV-t, pedig re, tapattam hozzá, már csak az ötös nézem, amit nagyon megérte megnézni. Viszont egy biztos dolog, két végén szinte csak hurkát ettem és tényleg, hogy nekem is nőtt egy hurkám ezáltal. De hát ha jó volt, akkor hajrá, mind a három volt? É, mind, a há mind a három volt, és a leges-leges legbiztosabb az az volt, hogy az első, most jön egy, -egy hogy is szoktad mondani, a reklámot. ez termét megjelenítés. Egy, egy termét megjelenítés term jön, az első, az a Rosensteinik burkája ez ilyen csúnyaképzavar A második nap, ott pedig egy ilyen, egy ilyen kirazdak elém, egy ilyen bavi véres májas murkát, ott nem volt kolbász. És hát ebben a, ebben a második napban, meg az első napban benne volt a zsidó keresztény múlt, és ennek, ennek az egész múltak a megtagadása. Szóval, hát, hogy én a, Rózánk... a Nem biztos. De, a maga nevében igen, nekem eszembe jut a hurkáról, hogy én az osamban ettem hurkát, őnek termékmegjelentést hallottak, és izlet, és aztán valamikor visszamentem oda a hogy akkor és akkor szomorúan tapasztaltam, hogy nincs hurka a repertoárban, bár az étteremekben általában nem repertoár szokott lenni, és akkor valaki kérdezte, hogy én miért állok ott, és mit szeretnék, és mondtam, ez mondjuk szerdán volt, és akkor mondtam, hogy én, hát útkor volt milyen jó, ízé. és mondta, hogy szombaton lesz, de nagyjából úgy mondta, hogy szombaton lesz, hogy hát azt a rövid időt szerdától szombatig végül is itt el lehet tölteni. És hát akkor megköszöntem, és dolga végezetlenül távoztam, mert vannak olyan pillanatok, amikor az ember a hompolával akar találkozni, és hogyha a hompola nem jön, akkor Katival, Barival, és Andreával nem megy el, és hát én így voltam az Osamban a hurkával, ha nem volt Szerdán hurka, hát akkor tudomásul vettem, és nem kértem semmit se, de emiatt nem gondoltam, hogy szombatig ott maradnék, és azt is bevallom önnek őszintén, hogy azon a szombaton csak a hurka miatt nem mentem vissza. 061 és látják, abban is tapasztaltabb lettem, nem hogy öregettem, de nem ezt mondom, hogy végighallgatom önöket, meg annyi érdekességet mondanak, tehát nem is értem, hogy mit csinálnak, miért csinálnak dolgokat, de lenyűgöző az a kedvességük, hogy otthonossá próbálják tenni ezeket a pillanatokat, amelyek továbbra is mérsékelten otthonosak. Tehát csak elmondom önöknek azt, hogy az akusztika, ami az az akusztikus tér, amiben voltam, ugye én csak egy rádiós, televíziós vagyok, akkor is, hogyha nagyon rossz vagyok, de azért hallom és, és, és érzékelem a környezetemet, és érzékelem a különbséget, és az, hogy az ember egyébként belül a különbséget pozitívumként írja le, közömbösként, mint egy nem is történt semmi lényeges vagy negatívumként, az nem is biztos, hogy a térrel van összefüggésben. Lehetséges, hogy azzal van összefüggésben, hogy jó, nem is akart eljönni. Az is könnyen lehetséges, hogy a másik helye sokkal jobb, csak ma én vagyok magam ellenséges az új környezetem kapcsán. Ezeket én elég jól ismerem, hát azért nem véletlen jártam én Psziáterhez évtizedeken keresztül. Az önismeretem, akkor is, hogyha önök ezt kétségbe vonják, az elég magas. Tehát nem tudom jól eldöntéseket, Dönteni. nem tudom, még eldönteni, hogy valójában ezek, amelyek bennem dolgoznak, azok egy bennem lévő dolognak a kivetülései, vagy az itteni környezetnek tényleg a mássága, függetlattól attól, hogy ez van, ezt kell szeretni a szószoros értelmében a fiúk a bányában fantasztikusan dolgoztak, fantasztikus dolgot állítottak elő, itt még egy-két dolgot lehet változtatni, lehet egy másik szék, lehet itt egy asztal, lehet itt egy polc, meg lehet itt majd egy monitor, de az elkövetkezendő időben minden a kísérleti műsor, minden a utolsó adás, ezzel kell számolni, de most ezek a pillanatok vannak, és ez valószínűleg végig fogja kísérni ezt a hetet. Érzékelni fogják, hogy mikor szűnik meg, akkor fog megszűni, amikor én erről már egyáltalán nem beszélek, mint hogy igyekszem nem túl sokat beszélni, mert az viszont már kontraproduktív az önöket, hogyha egy reggeli rádió, tévéműsort hallgatnak, figyelnek, ilyen mértékben nem érdekli, engem se érdekelne, hogyha én néznék valakit. Azt mondám, öcsém, szokt meg, de most már beszélj valami másról. Vissza megtakarítani. ezt egy esetben hagyom abban, hogyha önök keresnek, 061 911 168, 061 911 168, ma 22-e van, és 3, 4, 8. Azt írja KG, hogy van Facebookon is Köszönöm a tájékoztatást 061 911 -168. Az óra a pincér legyen Hus, ne álmodj tovább ember Messze van innen az égei tenger Tudom, ha tudod, légy el A sark is ellő, talán rendel Talán, mondod le, hogy szemmel Kötbe bújok, furcsa reggel 061-911-168 Egyrészt szívesen venném, ha valaki beszámolna valamilyen programjával, ami nincs összefüggésben rádió vagy tv sorral. Másrészt örülnék annak is, hogyha a legkülönbözőbb korosztályokból fordulnának előbe telefonálok. 061 egy 168 Mert... Kíváncsi vagyok a... Kíváncsi vagyok. Amennyiben nem telefonálnak, abban az esetben porszívózni fogok. Két különböző porszívóval is meg lehetett volna itt jelenni, ma az egyszerűbben jelentem meg. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm! Hát én egy élményemről szeretnék beszámolni, ami szombaton történt meg. Egy barátom rám írt, hogy menjük-e betángozni. Vele két ismert és négy ismeretlen emberrel találkoztam. Azt mondja, hogy is volt üdvénnyi kerület, ott a, ott a tóparton, egy parkban. És egészünk játszani, hogy ez elég, elég egyszerű. Ott, ott, a 11. előben van a ez feleket. Fereket, Fereket, én volt ott a parga, igen. Ahol azért voltak már rajtunk kívül is emberek, tehát úgy a aztán voltak, hogy fiatalok. Egy, egy ez nagy szabadtér? Csoportba. Ez szabadtér. Mert azért szombaton elég szaharidő volt meg kell mondanom, hogy igen, igen. Tehát, hát ez egy olyan spontán, tehát ez nem volt egy olyan jövőre, ez spontán valami volt, egy órakor találkoztunk. Én valami is játszottam és... már ezt a játékot? Igen, szívvesszel volt az első napja, hát, én... szintén elhívtak valahova, és akkor én azt mondtam, hogy ennél nagyobb baromság a világon nem lehet, hogy emberek, megletkorú emberek golyokat dobálnak, vas dobálnak. Na, aztán rögtön akkor a szerelem értelen, hogy Hát, hogy mondjam, tehát csodálkoz, csodálkoztam úgy, hogy aztán a következő héten beszereztem egy ilyen szerkezetet, ami 6 darabban jobból áll, meg tempe, nem is értettem, az érdekes, ami ebben nekem olyan fantasztikus élmény volt, hogy, tehát 8 ember összejön, különböző korúak, nem esett szó politikáról, nem volt szó a Covid vírusról, egyszer játszottunk, úgy játszottunk, hogyha én ezt úgy nem mint a nagycsoportos Mindenki mosolygott, izgult, tehát amit számomra megdöbbentő volt, hogy ez ezzel a napi problémát. Tehát ott elszaladt hirtelen négy óra, vagy öt óra, úgy, mintha negyed óra lett volna. Ami, és kicsit hideg volt. Ami, ami azt jelenti, hogy valamilyen módon mégiscsak föltűnt önnek az, hogy valami hiányzik, és az egyebek között a politika volt... Nem, nem hiányzott. Nem, ne, nem, nem. Rossz, rossz, nem. Nem érti, amit mondok. A, nem, ugye nem kell neki futni. Ugye akkor, amikor az embernek valamilyen hiányérzete van, mert adott esetben valamit tapasztal, hogy hiányzik, miközben az valójában jó, hogy hiányzik, akkor valójában valami olyan érzete van, amiből ő rájön arra, hogy ez most valamitől más. Hiszen egyébként az ember normális körülmények között nem beszél arról, hogy nem politizált, mert nem politizált. Ha pedig politizált volna, akkor politizált volna. Ön ezt azért tarthatta szükségesnek elmondani, mert egyébként önnek ez üdvözítő volt. És erre hírre alatta vagy utána rájött, miközben egyébként az, hogy az ember mennyit politizál, az nem a petángó múlik, az rajta múlik, hiszen egyébként az, hogy politizál vagy nem politizál, az nem azon múlik, hogy éppen fegyvert tartanak-e a homlokának, mert amikor politizál, akkor épp úgy nem tartanak fegyvert a homlokához, mint ahogy nem beszél, akkor se tartanak fegyvert a homlokához, valamiért, azt tapasztalja az ember, vagy ön, vagy én, hogy relatíve sokat politizál, miközben egyébként nincs hozzá kedve, és akkor fölteszi magának a kérdés, hogy ezt egyrészt miért csinálja, másrésztről pedig itt van ez a petággozás, ami után azt mondja, hogy milyen jól éreztem magam, és ráadásul nem is politizáltam. Erre fölmondtam azt, hogy milyen érdekes tapasztalat ez önnek, hozzátéve, hogy arra rá kéne jönnie, hogy egyébként petánktól független, miért beszél sokat politikáról. Kérdészet a helyzet az a mai adás betelefonálói, minden egyes esetben érintettek a politikát, ez nem amit... Nagyon jól beszél, írén. ez semmit nem jelent. Ez lehet az, hogy ők minden nevetegek. És akkor, akkor elkező mert, mert egy ismerésk tudja, mondom, hogy engem hogy... alapvetően mi zavart a civilapályámban? Hát arra kíváncsi vagyok. Gépek vettek körül. Gépek vettek körül, és nem volt kedven beszélgetni gépekkel. Az, hogy egyébként gépek néznek gépeket, azt én tudomásul veszem. És nem is tudok vele vitatkozni, hiszen a mostani nézettség azt mutatja, hogy ezt az öt gépet nagyon szívesen nézi, két és fél, száz ezer, néha annyi, néha kevesebb gép. De én nem akartam gépeknek műsort csinálni. Én most se csinálok gépeknek műsorot. Ha ön egyébként valamiféle mechanikus szerkezetre emlékeztet, akkor azt kérdezem öntől, vajon ön miért emlékeztet engem mechanikus szerkezetre, és erre ön azt mondhatja, hogy fogalma nincs, egyébként pedig nem az, és elgondolkodik rajta, vagy nem gondolkodik el rajta, de az ön élménye, az pontosan egy primér élmény volt, majd bejött a gépi része, én pedig azt kérdeztem öntől, miért kell önnek ezzel a gépi ényével együtt élnie? És látja, abban a pillanatban, hogy ezt kérdeztem, abban a pillanatban védekezett és támadott, és azt mondta, hogy de hát a mai betelefonálók, azok mind érintették a politikát. Ebből az ég egyatta világán nem következik semmi. Ebből azt következik, hogy ott Béke volt, társadalmi béke. Amikor Senki politikáról voltta. beszél, akkor meg nincs háború. Azt értse meg, hogy én pontosan értem azt, amit ön mond. De amikor értelmezni kezdi, akkor nem értelmezi jól azt, amiről beszél? És nem tudom az okát? Hát, én ez e nem tudok mit hozzátenni. Én csodálkoztam, hogy férfi emberek eltöltenek öt órát egy parkval, és Semmi nem. Nem se viccesen, sem Nem a Cecília, nem jön a, cefénia, nem jön a Jó, Covid. Egy dolgot értse meg, hogy ezt utólag jött rá, és nem alatta. Jó reggelt kívánok! Halló! Én még itt vagyok mindig. Akkor elköszöntem öntől. Szerintem a Horváth Péter volt. Még nem tanultam meg, hogy hogyan kell. Jó reggelt! Én tiszteltem a reggelt Kolozsvári Gábor vagyok Budapestről. Először is szeretnék gratulálni a megújult stúdiókörülményekhez egyre szebb figyelem. Mert nem nagy ritkán erre kapcsolok. Az előbb volt egy beszélgetés, erre szeretnék egy reflexiót A ATV a pályán gépekkel beszélgetett. Tal talán érdekli a másik emberek véleményei, hiszen hát nem vagyunk gépek, hogy egyáltalán nem voltak gépek. Tehát én figyeltem azt a műsort, mert érdekelnek azok a témák, amiről szó van, és egyáltalán nem voltak gépek, most se gépek. És egy picit nekem olyan, olyan nem, nem, nem oké, hogy most, most végig is elküldték, és akkor most azt mondja, hogy nem volt kezdődöm csinálni, mert gépek voltak. Hát nem ezt inkább hagynám azon ön helyébe. Azt ez én, az én véleményem. Ez lehetséges, de én alatta is ugyanezt mondtam, tudja? De nem voltak gépek. Tök, tök normális emberek, a magyar, a magyar győről akkor a, a nem tudom, a rengetegen, tök jól a véleményüket, akikben belefolytotta a szót, aztán az idő után ezt megelégelték. Nem, nem, nem, most gépek. Most nem gépek, tök, tök intelligens emberek, tök jó beszélgetés, van kb. öt műsor, amit nézek egy héten a tévében, meg interneten, az, az egyik, mert, mert végre uh, vannak önálló vélemények és Én úgy gondolom, nem gépek, és ha másként gondoljuk, hát belefér. Csak, uh... hát, ak ak akkor meg pontosan ebbe fér bele, ön szerint nem gépek, szerintem meg gépek és én ebbe tört bele a bicskem. Hát gépel, igen, gépel... elküld, tehát elküldték, tehát Hát miután a konfliktusaim okán mindenkivel összetűzésbe kerültem, igen? Jó. Akkor minden jót kívánok, és napfényes napot. Hát azt itt könnyű élvezni. Egyébként nem csak az ATV-ben beszélnek gépek gépekhez, a műsorok zömében gépek beszélnek gépekhez. Nagyon, tehát nagyon elment a kedvem attól, hogy gép legyek, és nagyon keresem a helyemet annak érdekében, hogy ne legyek gép. Önmagában, hogy ennyi politikai műsort néznek, vagy hallgatnak önök, ez olyan, mint amikor szervizbe visznek egy műszert, talán többször is a kelleténél, miközben annak nincs baja. Nem tudom megmondani, és magamról is beszélek, hogy miből fakad az igény arra, hogy négy nem civil, egy ötödik nem civillel beszél, mindegyiknek van zömében valamilyen pártvonatkozása. Semelyik nem személyes, és önök mégis hallgatják, újra hallgatják, újra nézik. Ezért szeretném, hogyha minél többen lennének jelen olyanok, akik betelefonálnak, és a világnak olyan részeire nyitnának ablakot, amely részeire én nem tudok ablakot nyitni, mert azt se tudom, hogy a világnak van ilyen része. Annak is szívből örülök, hogy ez az egész, ahol én most ülök, kifelé sokkal jobban mutat, mint ahogy én érzem magamat benne. Ez az én komfortfokozatomat nem növeli, de mindent elkövetek annak érdekében, hogy felzárkózzak ahhoz az élményhez, amit önök egyébként megélnek akkor, amikor hallgatják, nézik. De ne legyenek ellenségesek velem. Én nem voltam ellenséges az ATV-vel. Én nem mondok most mást, mint alatta mondtam. Legfeljebb a mértéke más, hiszen korábban azért alapvetően mégiscsak megpróbáltam ezt a mechanikus jelleget megtörni, és egyebek közt olyan emberek oká, mint akik ide betelefonáltak, nem sikerült, hiszen Zsiga Zsuzsa épp úgy néztem, mint ön Kolozsvári úr. Miközben én azt gondoltam, hogy vannak műsorok, amelyekben az ember nem leli örömét, nem tudja, hogy miért nézi, és pontosan meg kéne tudni adnak, adni az okát, hogy miért is néz olyan műsorokat, amelyek nem elégítik ki az igényét, és mégis ott van. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok úr. Figyelek! Hát én azt szeretném mondani, hogy én vas vasárnapunként mindig elmegyek, a, itt lakom a 16. kerületben a Centenárium lakótelepet, és vasár, vasárnaponként mindig elmegyek a testvéremékhez, nem messze laknak, olyan egy kilométerre, nincs egy kilométerre tőle, és mindig telefonál a testvérem, hogy mikor mehetek és mostanában mióta ugye van ez a járvány, nem ebédelek velük, hanem Tavaly, tavaly néhány hónapig nyáron, hanem elhozom az ebédet, mindig az a, a sógornőm főz, és elhozom néhány napra, mindig ö, ide ad nekem ebédet. Tegnap is rántott hús tettem, aztán főzött főzeléket is, úgyhogy egész erdáig megvan az ebédem. És utána általában két-három napig magam főzök magamnak, nem maradok ott sokáig, de azért egy kicsit beszélgetek velük. Mindig fölveszem a maszkot, és abba vagyok. Úgyhogy... Köszönöm az élménybeszámolót. 061-9111-168 majd ennek a levezi tehát oda is kín egy fény. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Mert azt szeretném elmesélni, hogy olyan dilemám volt egész két végén, pénteken, éppen a főzés közben csöngött a szeletlen, ő és azt mondja, hogy a buszkornő vagyok, és szeretném megkérdezni, hogy hétvégén férnek-e kínai vakcinátorolózás, mert ugye olyan korúak vagyunk a férjemmel, uh -huh. és regisztrálunk. Uh -huh. És annyira meglepődtem, hogy még csak mint egy ítesző ember, nem tud, meg se kérdeztem, hogy mit tanácsol, vagy mit, azt egyből azt mondtam, hogy nem. És azóta rágódok rajta, hogy vajon én hittelművű vagyok-e, amikor állandóan ezt vallom, hogy növekedett eltőzőszám meg, nem is minden. És miért mondta egyből az, hogy nem? Mert az... De... Eltetszett tűnni nagyon hullámzik a telefon, nem hullámzik, hanem kimaradások vannak benne. Hát az, az, azért, mert annyi mindent olvasok, most jobban Fél van, most jobban. Így, így, így, a telefonról Igen. beszéltem. Sokat, sokat olvas Igen. róla? Sokat olvasok, meghallgatok, mindenféle. is ott Ugye az egyik orvos azt mondja, hogy nincs hozzá meg az engedély, meg 65 éven felüljek, meg nem, meg a másik a másik azt mondja, hogy igen, ez meg jobb, mint a Pfizer-vaccina. Az ember ott áll abszolút tudatlanul, mert hát mit értek én ehhez, ugye? türelem, árulj el nekem, volt-e valaha, tudom, hogy has, ugyanilyen nem, de volt-e valaha hasonló helyzetben az életében? milyen hasonló helyzetben? Nagy, hogy, hogy nagy, nagyon, nagyon jól kérdez vissza. Valójában, pontosan el kell mondjam, hogy mire gondolok, arra gondolok, hogy valamit azért nem vett igénybe, amire szüksége volt, mert amit felajánlottak önnek, arról önnek nem volt megbízható információja, miközben szüksége volt rá. Magyarul egy olyan dologról kell, hogy szó legyen, aminek többféle verziója létezik, de ön bizalmatlanságában azt nem választotta, és azt követően, hogy nem választotta, fejtörést okozott saját magának, hogy miért is döntött így. Volt-e ilyen nem. valaha? Nem. Nem. Nem. Valójában nem. most azon gondolkodik, hogy hogy is működik ön, vagy azon gondolkodik, hogy mi az, ami igazán most tépelődésre adokot? Az Hogy, hogy miért, miért voltam ennyire hirtelen, hogy miért voltam mennyire Tisztánzok, működő, tisztánzok. hogy Nem kérdeztem, Ma, tiszt... hogy, hogy ő, ő mit javasol, vagy ő javasolja-e. Nyilvánvaló, hát hogy nem mondta. De az teljesen egyértelmű, hogyha nem javasolta volna, akkor nem is mondta volna. De azt árulja el nekem, hogy most arról beszélgettünk, hogy önben az vetődött fel, hogy rosszul döntött. Igen, igen. Akkor azt kérdezem öntől, hogy mi az akadálya annak, hogy felhívja a doktornőt, és azt mondja neki, hogy doktornő, rosszul döntöttem, szeretnénk. Semmi, semmi, semmi, semmi, meg is fogom tenni. Tegye meg! Tegye meg! Meg is, meg is fogom tenni, feltétlenül meg fogom tenni, mert ez, mondom, ez, ez váratlanul ért, hogy, hogy ilyen hirtelen szakadt rám, hogy nem szakadt örre, hanem bekövetkezett. Az, amiről igen. beszéltek, csak igen. nem gondolt, hogy önnel is be fog következni. Igen, pontosan ezt történt. Igen. Az, az, a a... Az, a, az a dilemmája, amiről beszámol, az pedig egy teljesen érthető dilemmája. Nem véletlen kérdeztem, hogy az élete folyamán valaha is bekövetkezett ehhez hasonló, mert kíváncsi lettem volna rá. Az pedig, hogy ez a dilemma ilyen gondot okoz az ön életében, arra azt kell, hogy mondjam, hogy ez teljesen természetes. Ez teljesen természetes. És ön akkor is jól döntött, amikor azt mondta, hogy nem, és akkor is jól dönt majd, ha felhívja a doktornőt, a kettő egy is ugyanazon folyamatnak két különböző pillanata. Feltépen felhívom, hát feltépen, hát... Egy, egy, teljes, teljes tudatoságban. Mert, mert ez, a, ez hogy én, én ettől is hallok ettől az orvostól valamit, meg attól is, meg ettől a professzortól. Megzavarodik hát, ettől, ettől, mint ahogy megzavarodnak mi nagyon sokan mások. Ez mi teljesen mi természetes. Mi és, és, és, és ez olyan hirtelen, hogy mondom, hogy lehet-e, hogy hétvégén kínai vakcinával a Oké, okay, rendben van, most ugyanazra gozzuk, valójában Igen, arról van szó, hogy van olyan, túl, van olyan szituáció, van. amikor a túl sok információ Igen, az rossz. Pontos. Igen, pontosan, pontosan. De közben az, az, hogy az ember informálódni szeretne, az pedig tervészetes. Én egy dolgot szeretnék önnek mondani, amiből lehet, hogy kettő lesz. Ha ezt eljátszanám még tizenkétszer, Szerintem az is természetes lenne. Tehát nem, tehát ha én a körzeti orvosa lennék, én az helyzet ismeretében, az egy másik kérdés, hogy az emberek ingerülteké válnak a fáradtságtól. És valószínűleg a körzeti orvosok fáradtak. De azt kell, hogy mondjam, hogy a jelenlegi helyzet teljesen indokoltá tenni azt, hogy ön hatszor így döntene, hatszor megváltoztatná a véleményét egész egyszerűen attól a légkörtől, ami makint van a világban. És emiatt Na. önnek nem kell rosszul éreznie magát. Hát. Ön teljesen természetesen viselkedik. És önnek ezt a luxust meg kell engednie. Hívja fel a körzeti orvost. Köszönöm szépen. Úgy fogok lenni. Ezt már elhatároztam. Egy hétvégén a rágódások közepette. Helyes, akkor most már csak telefonálni kell. Azon gondolkodom, hogy arról érdemesebb beszélni, arról a környezetről, amely ezt a bizonytalanságot, az információ dömpinggel okozza, de ezt a lehetőséget most kihagyom. 061 911 -168. Döntött. Egy részét, a végét láttam. Na igen, a vége. Igazából a vége. Nagyon fura volt ez az egész. Fura volt az egész két hét, ugye, hogy volt, hogy voltak nézők, hol nem voltak nézők, és most, ahogy a nézők is sütöttek, eh, több dolog is nekem ült szemet szót. Hát mondjuk a magyar riporter, vagy közvetítés eh, kommentátor, aki azt mondja, hogy nem két dolog, hogy fitülnek. Itt Budapesten ülve megmondani, hogy az ausztrálok mit éreznek akkor, amikor kiszabadulnak ebből a bezártságból, mondjuk ugye azt a az egyik leg, legkomolyabb volt. E, aztán, a, aztán az, az austrális szövetségnek az elnök, aki ott beszélt, vagy az egész annyira szürreális volt. De szép volt. Tehát pont arra gondoltam egyébként, hogy ceremóniát egyébként tőlünk nyugatra, miért tudnak sokkal jobban rendezni, mint nálunk? hát te azt gondolom, hogy a tenisz, mert egyébként ez nagyon speciális, vagy ha megnézed az összes. Szerintem mindegyik szikszorító az összes ilyen fenysemnek a bárki, bárki nyer, ahogy ott azok a játékosok nyilatkoznak egymásról, a világról. Az Én aztán életem, a nőit itt valami... néztem végig, ahol a Japán megverte, az Oszaka megverte az amerikait, ahol az amerikairól az ember azt feltételezte, hogy már rég menne, mert hogy nem boldog a második helyezettségétől, de végtelő emelkedett volt. A férfinnél megvártam azt, amíg a szívét kitárta mind a négy irányba, a Gyokovics és aztán kikapcsoltam. Ó, nem láttad akkor a beszédeket? Pedig nagyon aranyos voltam, egy vegye viszont, aki nagyon tudom, Nekem nem tudom, hogy simpatikus szimpatikus vagy nem szimpatikus, de nagyon megható volt ez a beszéde, és őszinte volt. Szóval tényleg valami. Ez egy nagyon érdekes dolog, amiről beszélgettünk, mert amíg a nőknél, igaz, a női döntődnek a végét a Krisztával láttam, a férfiét pedig egyedül, a női döntőnél volt bennem igény, a férfinél nem volt bennem igény. És ha megkérdezett, hogy mitől, akkor erre nem tudok válaszolni, ez olyan, amit mert egyszer csak kikapcsolja a tévét, és azt mondja, hogy elég volt. Hát értem, én a férfi tenisztén vagyok, úgyhogy, hogy, hogy, hogy ahogy ezek így végig csinálják ezeket az időnként 4-5 órás meccseket, és a, amit utána produkálnak érzelembe, azt szerintem mindent elmond az egész. Én, én tényleg számjuk, egy nadal vagy egy féderet sír utána, ahogy azok azt ott teszik, az, az, az azt hiszem azért az az tényleg olyan lérekeben, hogy szokott lenni, ami érdemes, hogy ilyet nézni. Engem nyilvánvalóan az foglalkoztatott volna, hogy a medvegye az mit beszélt egyfolytában az edzője irányába, tehát azzal valami egész elképesztő volt. Igen, és ehhez képest, ahogy utána viselkedett, az egész más volt. Szóval, hogy tényleg az a feszültség, és, és, és mélyen emberi volt, és nagyon szimpatikus a végén. Én láttam az előtte való konferencián, ahol felfestette már az ördögöt a falra a Gyokovics személyében, tehát valami azért sukta neki, hogy ez nem fog sikerülni. Talán emiatt se sikerült, amit akkor én láttam, szerintem az a második szetnek már a vége volt, ott már vesztesnek tűnt, Uh, le attól, hogy az ember tudja, hogy minden. Tehát, ugye ezt nem 90 percig játsszák, ezt pontosan addig játsszák, amíg nincs három szet, és bárki bármikor fordítani tud, a Medvegyev nem tud fordítani. Na, egyébként az valahol láthatott is rajta igazából. Hát még valami ma kell olvastam, az autó miniszterelnök helyettes úrstának nevezte a nézők viselkedését. Ez féle de szerintem. Egyébként meg nincs hozzá joga. Hát figyelj, hogyha ugyanazt mondta, mint a kommentátor, akkor valamit az a két fél mégiscsak tudhatott. Nem tudom, de, én, de, én nem figyeltem de, fel a fityülésre Hát én sem azt az volt a lényeg. Hát meg, meg köszönjét. Köszönöm szépen. a szüldás. Köszönöm. Ha valaki abban tudna segíteni nekem, én kerestem Rutka János, de vagy nem kapta meg az üzenetemet, Messengeren kerestem, vagy pedig... E nem akart velem beszélgetni, hogyha valaki foci edzőt tudna nekem mondani, lehetőség szerint, vagy foci kommentátor, bár lehet, hogy akkor egy ivánt kéne felhívnom. Tehát szükségem lenne egy, egy, egy, egy, egy, egy foci edzőre, NB1-ből talán, akivel lehetne beszélgetni a fociról pandémia idején. Mert akkor folytatnám a sorozatomat aki egyébként ilyet tud, dörö.fialajanos, kukacgmail.com, dörö.fialajanos, kukac, gmail.com. Most pedig visszamegyek a takarításhoz, de abzon abban hagyom, hogyha valaki hív, 061-9111-168, és nagyon jól esik a törődésük. még vége. csak gondoltam, hogy még egyszer ide visszaülök Önökhöz. A, a teniszben is azért ott van bennem, hogy gépek játszanak gépekkel. Tehát ebből a szempontból tegnap egy gép játszott a medvegyevvel, a medvegyev kevésbé volt gép, és a közönség se volt gép. És nagyon foglalkoztatta az, hogy a kelyfejancsiban ne gép beszélgessen emberekkel, hanem ember beszéljen emberekkel, és ne beszéljen gépgépekkel. gépekkel. 061 911 egy kilenc száz 168, -168. egy nem volt könnyen megtalálni önöket, vagy az adót. Most már élőben látom a Youtube-on. De lenne egy kérdésem, nem tudom, mert az az igazság, hogy nem találtam eddig meg, és elnézését kérem, hogy... Ennél, ennél, ennél nagyobb bajos se legyen, figyelek. Hát de állandóan önt hallgattam előtte, és teljesen összeomlottam, hogy vége a történetnek. De mindegy, ez mellékes. Egy kérdésem lenne, és akkor ne az legyen, mint a szokás szerint, hogy Eltörli a szavamat, nem? alkotó véleményt egy kérdésem lenne, Fialó úr. Mondja. Ácsdani filméről volt ez a műsorban. Amiről? Ácsdani. Nem. Ácsdani gyilkosok emlékműve. Nem. Nem is lesz? Nem tudom, a Tururról volt szó, a filmről nem volt szó még. Hát a film, meg a turu, meg a másik film, mert készült egy másik film is, ahol hogy hogy csinálta. Jó, én csak erre szerettem volna, hogy esetleg lesz-e Pokorni úrben, vagy Ács Pok po Pokorni úr nem lesz benne, mert a Pokorni úrnak annyiszor írtam SMS-t, hogyha akart volna rá reagálni, akkor megtehette volna. És ami pedig az Ács Dániel filmjét illeti, abban engem alapvetően az foglalkoztatott, és szentékosan ezzel a szóval élek, hogy pont azt a része, az a része maradt el, ami ennek a mai megítélése szempontjából fontos lenne. Tehát az, hogy az ember egy Zoltán Gáborhoz hasonlatos filmet csináljon, ahhoz, eh, ahhoz ennél nagyobb lélegzetet kell venni, vagy a jelenhez kellett volna szólni, az a film engem megszólított, de annyira nem, hogy visszatérjek rá. Egyetlen dolog foglalkoztatott, és ezzel kapcsolatban telibe találta a szöget, mert a hétvégén írtam Bauer Tamásnak, mert felmerült bennem, hogy lehetne csinálni, egy párhuzamos beszélgetés miközben az már kiderült, hogy nem lehet csinálni, mert Pokorni Zoltán nem akart kötélnek állni, de hogy egyébként ma Magyarországon Pokorni Zoltán nagyapjával kapcsolatban miért megengedőbbek az emberek, amit én érzékelek, mint amilyen mértékben megengedőek Bauer Tamás apjával kapcsolatban, ez továbbra is ott van a fejemben, de nem tudom eldönteni, hogy ezt milyen formában lehetne megcsinálni. Bemugának igaza van, hogy a mai valóságra rá kellett volna víteni, de ön egy nagyon okos ember, és feltettek egy kérdést megint, de ne bántson jó. Ha most eznek írnának egy népszavazást, én nekem megvan a tippem, meg is mondom, jó előre. A 12. kerületben, hogy maradjon -e ez a szobor, vagy nem. A én tippem az, hogy elsőpről többségben az lenne, hogy igen, maradjon. Fogalmak. Fogal fogalmam, nincs, hogy, euh, fogalmam sincs, hogy mi lenne az eredménye. Um, én azt, hát én, nem. Hát igen, figyeled, én azt érzékelem, hogy az, ami egyébként a turulmadára kapcsolatos kérdéskört illeti, ahogy ezt szokták mondani, de ez már-már közhely, hogy ezt se lenyelni, se kiköpni nem tudjuk. Ez de a társadalom nem fogta föl, tehát a, nem fogta szerintem föl. A társadalom abszolút fölfogta, a társadalom elítélő és elnéző, egyik ilyen, a másik olyan. É, ám, hogy ki miért viselkedik vele kapcsolatban úgy, ahogy, ahhoz egyén élettörténeteket kell megismerni. Én szívesen beszéltem volna egy ideig a pokornival, aztán letettem róla. A baj tudja az, hogy a... Hogy, Egyrészt, egyrészt engem érdekelt volna, de eljátszotta a bizalmat a szónak abban az értelmében, hogy négyszer vagy ötször adott nagy interjút valami kapcsán, aminek a kapcsán az ember azt gondolja, hogy egyszer mond valamit, és az majdnem végérvényű. Az, hogyha egyébként négyszer vagy ötször tud okay. mondani olyasmi... Okay. Nem is feltétlenül más, de egy ilyen, egy ilyen építkező, egy ilyen, egy ilyen nagyon furcsa, kanyargó vonalat, vonalú mondandója van a saját. Ezt is megértem egyébként, hiszen a, a turulhoz ő nem tud objektíven viszonyulni, szubjektíven pedig nem őszinte. Ez a két dolog nálam aztán kizárt, hogy beszélgessek vele, Ács Daniel pedig számomra nem egy történész, eh, akkor már sokkal inkább foglalkoztatna az, hogy ez a film miért nem szól arról, hogy mindazok, akik egyébként szerepet vállaltak ennek a filmnek a jelenkori megítélésében, azok egyébként miért nem voltak annál sokkal konzekvensebbek, beleértve Ungvári Krisztiánt és a többieket, mint amilyenek voltak. Bejönnek teljes mértéke igaz, igaz, van. Én egy távolabb is struktúrában látom ezt a helyzetet, én azt látom, hogy nagy, nagyon durva dolgot fogok mondani. Bizonyos fokig, nem azt mondom, hogy ez egy százas, kállán százas, el van fasizálódva az ország, és ennek minden nap valószínű az ön környezete, nem tudom. Én a környezetemben ezt hallom és látom, ezt komolyan mondom. De ez mit mit jelenti, hogy el van fasizálódva? Hát, hogy még mindig mennek azok a problémák, amik mentek a a 90-es években, a 2000-es, a csurka időszakban még mindig beleégett az emberekbe ez a mindenért valaki mások tehetnek, De akár ezek te akár azt nem, azt nem fasizálódás, uram. Én értem azt, amiről beszél, csak egész egyszerűen rosszul nevesíti a dolgokat, és valami olyan, beszélünk, ami által az így foghatatlanná válik. Elnézést kérem. 01, 91, 168. Három perc múl ez, fél 9. Jaj. A jól végzett munkai utalma Bár erre is van Zene, azt kéne fölökni 911 168 11.168 fél kilenc múlt egy percen. 111, 168. Elmegyek, kidobom. Addig ne rám, nem is tudsz egyszerű figyelj, <gül> Jó reggelt! Jó reggelt, engem megszólított, érzemlelgető a költözése. 20 és 50 éves korom között 30 éve alatt 7-szel költöztem a családommal férjemmel és három gyerekünkkel, és ahova mentünk, mindig otthon éreztem magam rögtön. És most 13 éve lakok egyedül egy helyen, és egy éve kezdem ezt az otthonomnak érezni. És miért lakik egyedül? Hát az élet így hozta, felnőttek a gyerekek, férjem meghalt, költöztünk. és nem tudtam eddig igazán, most kezdem belakni. És hova, eh, ahol korábban laktak, onnan miért költözött el? Hát, akkor fejlődött, egy nagy lakás volt, és kert költöztünk, hogy náló életet kezdjenek a gyerekek is. évesek a gyerekek? Hát nagyok. 40, 39, 38. És jól egy mekkora lakásba költözött? Igen, hát igen, 54 nézekméteres. Az előző lakást, amikor eladták, akkor annak a pénzéből kaptak a gyerekek lakást? Igen, igen, igen, igen, igen, igen. Az hol volt? Most a 12. kerületben. És ez hol van? Ez ürömen. <gül> Hogy válaszotta ki? De, hát ez egy kertkapcsolatot, és olyan lakóparkban költöztem, ahol egy csomó gyerek lakott akkor, most már egyre kevesebb és ez nekem egy ilyen jó környezetnek tűnt, igen. Kell <gül> kapcsolat, miatt, hogy kicsit tágabb volt a tér a nagy lakás után, egy kicsit vissza mindig egy kicsit volt, nem tudom, milyen, mert mindig egyre nagyobb költöztünk a családdal. De én úgy gondolom, hogy az élethelyzet miatt se tudom, tudtam igazán ezt elfogadni sokáig. Mármint mit? Hát a lakás <gül> Igen. Ezt most nem értem. Ezt... Hát, hogy megkérdezt, hogy hova költöztem most, hogy 12-e nem ez volt a gond, hanem maga, hogy egyedül maradtam. Valószínű, hogy ez okozta. Én úgy gondolom, hogy a költözéseknek van egy ilyen érzelmi, igen hát hátszere, és ez nálam nagyon sokáig tartott, hogy nem tudtam elfogadni. Mármit, hogy nem tudta elfogadni, hogy meghalt a férje? Hát, és hogy egyedül, igen, és hogy egyedül. Élnem. Kell? Hát igen. Ez választás, nem? Igen, igen, igen, igen, ez az én választásom. Hát akkor nem kell? Igen. Nem. De én azt mondta, hogy kell? Hát én így éreztem, vagy így értem, vagy. Igen, ebben most be zavarodtam, de én de nem zavarod, Nem, akartam, nem, nem zavarodott bele, arról igen. van szó, hogy az ember ritkán beszél ilyesmiberől idegennel. Sőt, néha előfordul olyasmi, hogy nem idegennel is ritkán beszél. Ön az életkorából adódóan gondolja azt, hogy nem lesz már más partnere? Igen, igen, abból is gondolom. igen. De igénye volna? Igen, igen. És ez igaz, mert van egy olyan partnerem, akivel nem lesz. Igen. Akivel? Nem lehet együtt élni. Fizikailag? <gül> hát az ő élet helyzetem miatt. Mert hogy van neki egy felesége? Igen. <gül> Magyarul, hogy ön egy viszonyban él? Igen. Hát akkor azért az azt jelenti, hogy azért a, párkapcsolat, a párkapcsolatnak egy bizonyos része adott, és itt most nem a szexuális életéről beszélek, mert ez nem a szexuális életről szól csupán, hanem arról, hogy van egy lelki társa is, de más is osztozik rajta. Igen. Ez mennyi ideje tart? Ez mennyi ideje tart? Hát mi itt lakok, 13 év. Mert hogy ez egyébként a helyjel van összefüggésben? Nem, nem, ez véletlenül egybeesés volt. Nem, nem, egyáltalán is összefüggésben a helyjel. Ennek az érzelmi tartománya az ő részéről mekkora? Hát nagy, nagy. És a másik nem. részéről? Hát hát azt ő, ő megmondani, úgy gondolom, hogy nagy. De nekem két szerelmem volt életemben. A férjem, akivel 30 évig éltem együtt is. Megánkapszattam ez a fruit. Ő egyértelművé tette azt, hogy ez így fog működni? Igen, meg igen. És ön mennyi idő után vette ezt tudomásul? Hát, meg most is nehezen veszem tudomásul. Ne. De tudomásul vettem. Valójában igen. amiatt veszi tudomásul, mert nem akarja elveszíteni? Igen. igen, igen, igen. Rossz a kérdés, de nem tudom jobban fölteni a mai folyamán. Többet nyer, mint amennyit veszít. Szerintem igen. Meg tudja magyarázni saját magának, hogy ezt miért fogadta el? Itt, Sokat nem, nem, nem gondolkozom rajta. Ez egy ilyen érzelmi dolog. Ez nem igaz, hogy nem gondolkodik rajta lefelé Nem, nem, nem, nem, igen, nem akar beszélni is. róla. Nem, igen. igen. Ez egyébként de önök között már nem is beszélté van. De néha előkerül, néha. De. Ön hozz elő ez egy én, persze. Én Mi a magyarázata a jellegi helyzetnek? Hát hogy ő neki.. Nem, nem akar, vagy Én nem Én értem, túl, de nem mit szeretne mond? szeretne változtatni. Hát, ez, nem szeretne. Kényelmes? Mert biztos, nem tudom. De ne, azt sem gondolom, nem tudom. Az ő, ő, ő agyával nem szeretnék, nem tudom gondolni. Hát az ember uhadatlan is gondolkodik a másik fejével. Igen. Vajon a történetükben a harmadik, a másik asszony mit tud? Nem tudom. Mit feltételez? Hát, hogy konkrét, nem tud konkrétumot. Konkrétumot nem is kell, hogy tudjon, de vajon van-e sejtése arról, hogy a férje megosztja magát két nélközött? Hát én, hát én, én is értem áldosságban 30, nem 30 évig, de 25 évig, hogy azért az ember a érzi, hogy ha nincs teljesen ott a másik fél. Én azt kérdezem Öntől, hogy ez őre egyébként az egyértelmű-e, hogy nem hat-e bizonyos szempontból nyomorítóan a szónak abban az értelmében, ahogy az ember a lábát se szívesen rakja egy olyan cipőbe, ami kisebb az ő lábában. De, de, de így hat nyomorítan, hat egy kicsit, mert én én, ez maga a másik fél is, be. De most én arra gondolok, hogy az ön hétköznapjaiba ez beköltözötte úgy, mint egy fix kavics a cipőjében. Hát talán ez a 13 év, nem tudom. de Igen, mindenképpen van kavics a cipőnben, Bizonyos szempontból van. a 13 év az már-már olyan, mintha valaki bigámista lenne, nem? Hiszen azért 13 éven keresztül ezt fenntartani, azért az... Igen, ezt nem tudom elképzelni, hogy ott ha ezek a dolgok, hogy náluk időt áldjuk be, hogy történik. Nem tudom elképzelni. Ezek lopott csókok vagy annál több? Mármint ami az időtöltést illeti. <gül> hát, több. Igen, ez most már annyira nagyon mert <gül> Csak a lakás, lakás igen, költözés, és kapcsolatos ilyen érzelmek jöttek belőlem elő. Hogy... Ebből ott ottalvás van? Hát volt, amikor nem volt járvány. A járvány idején ez most mennyire nehéz ezt a találkozást? Hát nehéz, igen. Ritkán. A haddású, igen, igen. És, és, és igen. Megsíni? Én nagyon. Ő? Nagyon. Hát biztos ő is, már biztos, hogy értelmileg nagyon kötődünk egymáshoz. Ezt azért lehet érezni. Biztos. Fel se vetődik önben, hogy ne osztozzon rajta mással? Ne, hát én úgy gondolom erre nincs megoldás azt gondolja, hogy ő erre nem szeretném. talál megoldást. Igen, igen, igen, igen. Tehát nem azt jelenti, hogy nincs megoldás, hanem, nincs, hogy ő nincs, nem talál. Nincs, igen, igen, igen, igen. igen Ez az önrészéről gyávaság, nagyvonalúság, engedékenység? Nem tudom, nem, nem szeretném minősíteni. A gyerekei tudnak róla? Az enyémek igen. Teljesen bejár de jár az én taládomba. Köszönjük. Hát, hogy ő, igen, a gyerekén tudnak, hogy ő itt van családban, igen, ismerik, igen. És hogy viszonyulnak hozzá? Hát, kettő, elfogadja, középső nem. Már-már családtag, és közben még igen. se az. Abszult. Igen, igen. Igen. Bizarr. Hát, annyi, annyi helyzet van, és de tényleg csak a költözésről szerettem volna beszélni. <gül> De azt árulják, <gül> hogy ez mennyiben függött össze a költözéssel? Az a, annyival függött össze a költözéssel, hogy amikor azt szerettem volna mondani, hogy amikor együtt költöztem a családommal, akkor minden hely otthonos nap tűnt rögtön az, hogy azok az emberek voltak körülöttem, akiket szeretek a család, és most, egy itt egyedül élek, nem nem találom a helyem, illetve mondom megy. Igen. most egy ilyen éve, biztos hogy bejátszott a járvány is, hogy sokat kellett lenni, hogy Dolgozod? most a Igen, igen, igen, dolgozok. Igen. Rossz kifejezés az, amivel élek, ha azt kérdezem, hogy foge ön a sarkára állni? Na, próbáltam egy pár tór, de nem volt egy sikerült. Igen. igen. Hát már, mint, hogy megpróbálta, és nem sikerült. Igen, ezt nem, nem. És felhagyott vele? Hát mostanában tartok, a felé tartok, hogy felhagyok vele, igen. Belenyugodott. Kezdek, még nem teljesen, de kezdek belenyugodni. Nem fogok tanácsot adni önnek, már csak azért sem, mert megtisztelő a bizalma, mint ahogy annak idén, amikor én pszichiáterhez jártam, ő adott tanácsot. A belső hangjára kell, hogy hallgasson, amely önnek megmondja, hogy ebbe ön egyébként önként és dalolva nyugszik bele, vagy jobb hián, Ha jobb hián, akkor ne nyugodjon bele. Ha önként és dalolva, akkor nyugodjon bele ő magában az a kifejezés, hogy belenyugodni az azért egy nagyon találó dolog, mert belenyugodni általában ezt a kifejezést akkor használja az ember, hogyha olyan dolgokról beszél, amelyeket azért ő mégse él meg olyan nagyon kedvezően. De még egyszer nem szeretnék nagyon szálka lenni a körme alatt a kelleténél. Még itt már van, kavit a <sítható> <sítható> Néze, ami, ami az ön intellektuális képességét illeti, az tökéletes. boldoguljon! Köszönöm, hogy hívott. Na, figyeljenek. December 23-án kezdtünk, január-február, két hónap után lett egy olyan kejfejancsi, amilyen a klasszikus időkben volt. Igaz, hogy én nagyon szépen megkértem önöket, hogy legyenek segítségemre, mert ugye az én otthonosságom az most romokban van, Uh, valamiért a másik stúdióban a sokkal könnyebben tudtam otthonosan mozogni. Um, Mindet el fogok követni, hogy itt is otthonosan mozogjak. Ennek egy része, mint önök is tudják, nem elhatározás kérdése. <kül> ha ilyen mértékben kiveszik a részüket a műsorból, Mármint a szónak abban az értelmében, hogy szóval tartanak, miközben nem szóval tartanak, hanem betelefonálnak és beszélgetünk, mert a szóval tartanak, látják, a szóval tartanak, az megint egy olyan dolog, mint, aki, mint amikor valaki valójában csak azért beszélget, hogy múljon az idő. Tehát ez nem volt egy szerencsés kifejezés, már csak az volt a kérdés, hogy ez őszinte volt-e, vagy sem. Tartuk tőle, hogy nem. nem. Nem érzem magam komfortosan, abból adódnak ezek a szövegeim, abba is hagyom. 061,9. 111 168 egy perccel múlott 359 A jövő mit hoz elén? Tár sok boldog évet Tár magány szürkeséget Bármi is lesz, mindig megőrzöm én Az emlékek között a mehé sweet all of you all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 Fenyő, mint a vizét vesztett patak, mint az odébb rúgott kő, mint a fáradtvány... Jövő reggat! Szép jó napot kívánok, csomos Karola vagyok. Arra összednék hozzászólni, hogy mit csinálunk a hétvégeken, Sajnos nem sokat. Én például imádtam utazni. Most ez mert a járvány miatt sajnál nem tudok menni, az oltást azért szeretném magamnak beoltani, hogy a barátaimmal tudjak találkozni. Olyan lett az egész, hogy én azt mondtam, hogy ha nem a járványba, akkor a depresszióba fogunk meghalni. Jó, de azért azt ön is tudja, hogy utazni például lehet, csak nem a hatott, tehát valova elmehet és onnan visszajöhet? Igen, de viszont be kell oltatni magamat, mert nem fogad senki. És attól függ, hogy melyik oltást oltatom. Az, hogy elmenjen fejvára és a sétáljon, ahhoz önnek nem kell senkivel se találkoznia. Azt én értem, de nekem vannak olyan helyek, a el szoktam menni szállodákba, vagy elmegyek én például, ezt például el... igen. De most ez nincs. De az, hogy nem utazhat, vagy nem mehet el sehova se, ez ebben a formában nem igaz. Hát ebben lehet, hogy igazabban, de én a barátaimmal szeretek menni, mivel egyedül vagyok. És azokkal nem tudok most menni. Most tudok... elmehet székesfehérvárra, vagy síjfokra, csak az a kell, hogy jöjjenek. <gül> Ebben igaza van. De lehet, hogy éppen nem sem fogok, és székesfehérvárra szeretnék menni. Én ezt értem, csak azt értem uh -huh. meg, hogy van olyan, amikor az ember tehetetlenséggel, vagy valamivel vádolja a vírust, és közben a saját tehetetlenségéről számol be. Én azt nem mondom. Tehát ilyen faragságokat nem fogok megmondani, hogy ahányszor becsukódik egy ajtó, annyiszor kinyílik egy ablak, vagy fordítva. De az tény, hogy ez az izé, ami körülvesz bennünket, ez folytogat. De az, hogy mennyire folytogat, az, hogy megfolyta bennünket, vagy önt, mert ne beszéljünk több eszám első személyben, egyes szám személyben beszéljünk. Arról önt tehet, én tehetek. Azt a vírus előidézheti, de a vírusra ráfogni szíves elnézést az a legkönnyebb megoldás. Ez szól? Oda mindenféleképpen kell, vagy valami lámpa, vagy majd a telefonomal kell, hogy világítsük. 061-911-168 8 óra 51 percem. 111 168 1 telefon még belefér hogy egy körül Sok-sok ember áll Előttük pénz van És szemükben a vágy Közülük mindenki Azt hiszi, hogy játszani A érdemes S vesztük ez a Hazát játék. Jó reggelt! Jó reggelt! a formát héten! Hát éreztem, hogy ülés metró megállt, hogy vég lett a játszó, hogy örülök neki ez a 60-as évek vége, 70-es évek eleje életemre emlékeztet. azt meg nekem, hogy ebbe a stúdióba a Csernuson ül meg rajta, hogy még lesz más, úgyhogy csöristát. Igen, annyira, és azokat holan lehet, hogy tudna, hogy mik lesznek. Hát majd kellő időben elmondják, de hát azt már lehet Aha. tudni, hogy kedden óttól van a Csernus. Ja, azt tudom, azt már múltkor mondtad, amikor beszélgetsz évele. jó van, jó van, hát üdvözöllek itt, a reméljük, hogy minden rendben lesz, Jól néz ki, úgy. Hát az, az lehetséges, hogy jól néz Igen. ki, én magam valami olyan steril módon érzem magam, hogy arra szavak nincsenek. nagyon fain kis műsorát össze, de mint ahogy soha a büdös életben nem mondtam még a keyfe Jencsirról az, hogy nagyon fain kis műsor. Úgy szeretném, hogyha soha többet nem mondanám az, hogy nagyon kis fain műsorát össze. Köszönöm, hogy megfogadták a kérésemet és hívtak. Sokat segítettek a körülményeknek a tudomásulvételében és a lassú megszokásában. Nem állok jól, de nagyon igyekszem. Egy telefon még belefér. 0-1-911-168. 1623 újabb magyar állampolgár mutatták ki a koronavírus és 48 beteg hunytára. Telefon belefér, de már nem sokáig. 061 Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, minden nap korlátozott apokalipszis. Ha Hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap 7 órá előtt ismét találkozunk. A két időpont között dörö.fi alajanos kukac, gmail.com. Viszont hallásra!